Перша репетиція в них була того ж таки вечора у маніакально чистій толозовій кімнаті. Житло він винаймав на задвірках кожум'яцької артілля, що на вулиці Федри. Тут чутливі вуха гільдії музикантів їм точно не загрожували. А ще стіни кімнати були наново пофарбовані і начисто вимиті. Усе блищало. У житлах гномів не буває тарганів чи мишей чи інших шкідників. Принаймні, доки ті гноми в змозі тримати сковорідку. Імп і толос спостерігали, як троль вправляється з каменями. Що скажете? спитав він. Оце все, що ти робиш? спитав імп, подумавши. Це ж камені, терпляче сказав троль. Це все, що з ними можна зробити. Туц, тут, тоц. Можна я спробую? спитав толос. Він всіся перед рядом каменів і якийсь час їх роздивлявся. Тоді поміняв кілька з них місцями, дістав із ящика з інструментами два молотки і на пробу постукав ними по каменях. отже спробуй. спробуємо!» «Та-да-да-дам!» Поряд із імпом на гітарі загули струни. «Ти не прийшла!» Драматично протягнув Толос. «Що?» – спитав імп. «Та це був у нас такий жарт музичний, не зважай. по типу як, перечепився і впав». «В сенсі?» «Та-да-да-дам-там-там!» -там. «Переджіпитися і впасти – це звичне діл», – сказав Вапняк. Імп з осудом подивився на камені. Ударні інструменти в лямедах теж не любили. Барди казали, що хто завгодно може лупасити палицею по камінню чи по росній колоді. Це не музика. Крім того, і тут вони зазвичай переходили на шепіт «Це надто по тваринному». «Гітара гула», – здавалося, вона підспівувала в такт. Раптом імпа осяяло, що з ударними можна робити багато чого. «Можна мені?» – спитав він. Узяв молотки, гітара тихо схлипнула. Минуло 45 секунд, і він опустив молотки. Луна затихла. «Нащо ти мені по шолому гупнув наприкінці?» – обережно спитав Толос. «Даруй», – попросив вибачення Імп. «Гадаю, мене занесло. Здалося, що ти тарілка». «Це було дуже незвично», – сказав троль. «Музика живе в цих каменях». – пояснив Імп. – Треба просто випустити її. Музика живе в усьому, якщо вміти слухати. – Дай но ну, я той мотив спробую, – сказав Вапняк і всівся за камені знов. – Пам-бам-бум-бам-бем-бум-бім-бам-бум-бум-бум. -бум, бум Що ти з ними зробив? – спитав він. – Вони ніби сказилися. – А мені сподобалося, – сказав Толос, Звучить значно краще. Тієї ночі імп спав на підлозі, затиснутий між крихітним ліжком толоза і здоровенною брилою вапняка. Невдовзі він захропів. Струни гітари тихо гули в унісон йому під боком. Приспаний їхнім майже нечутним співом, він геть забув про свою арфу. Сюзен прокинулася, щось скубало її за вухо. Вона розплющила очі. Писк! Ох, ні! Вона сіла на ліжку. Решта дівчат спали. Вікно було відчинене, як і належало за правилами пансіону, де заохочувало дихання свіжим повітрям. Воно було доступно у великих обсягах безкоштовно. Скалетний щур застрибнув на підвіконня і, упевнившись, що Сюзан на нього дивиться, зістрибнув у ніч. Коли Сюзан це побачила, перед нею постав вибір – заснути знову чи піти за щуром. І це було би цілковитою дурницею. Так чинили тільки слабкі духом персонажі з книжок і опинялися в якомусь дурнуватому світі з гоблінами і пришелопковатими тваринами, які вміли говорити. І всі ті персонажі були сумними, плаксивими дівчатками. Вони весь час дозволяли подіям ставатися із ними і не докладали жодних самостійних зусиль. Тільки ходили і приказували «Ох, божечки, ой, леле», коли було цілком очевидно, що будь-яка людина при розумі давно б вже привела до ладу тамтешне неподобство. Насправді, коли з цього боку поглянути, то піти за щуром – це навіть спокусливо. У цьому світі забагато розхлябаності, коли йдеться про мислення. Сюзін завжди сказала собі, що саме таким, як вона, якщо, звісно, такі, як вона, ще існують, належало розгрібати цей розгардіяж. Вона вбралася в домашній халат, вилізла на підвіконня, звісилася назовні і, трохи повисівши, зісковзнула у квітник. Крихітний силует щура дріботів газоном у місячному сяйві. Вона обійшла газон і пішла до стайні, куди Щур саме забіг і зник у пітьмі. Сюзін вичекала кілька хвилин. Вона відчувала, як трохи підмерзає і як геть не трохи виставляє себе дурепою. Щур повернувся, тягнучи за собою щось, що значно перевищувало за розмірами його самого. Щось схоже на гарчір'єний згорток. Щур обійшов його і дав йому добрячого копняка. «Та годі, годі!» Згорток розплющив одне око, і отетеріло поводив ним, аж доки не помітив Сюзан. «Попереджаю», – сказав Згорток, – «що віщування не практикую». «Тобто?» – перепитала Сюзан. Згорток перевернувся, невпевнено зіпнувся на ноги і розправив два поскубаних крила. Щур припинив його копати. «Я ж круг, хіба ні? Один із небагатьох птахів здатних говорити». «Оти люди щоразу, як мене бачать, кажуть, а ну скажи щось, накаркай нам! Якби ж вони мене щоразу ще й пені давали, коли про таке просять, я би писк!» «Та завжди, зараз!» – круг розпушив пір'я. «Оце створіння – це в нас смерть щурів. Помітила косу і мантію, так? Смерть щурів – велике себе в щурячому світі!» «Смерть щурів» вклонився. Зазвичай, ніж попід по підклоннями і усюди, де люди лишають мисочки з висівками і стрихніном. Він у нас дуже відповідальний. Писк! Ясно. А від мене воно, тобто він чого хоче? Я ж не щур? Завважила Сюзан. Слушне зауваження, визнав Крук. Слухай, я не просив про це все. Спав собі на своєму черепі, і от уже мене хапають за ногу і волочать кудись. Адже я, будучи Круком, цілком природно беру участь в окультних «Даруй». Сказала Сюзен, та мені здається, що все це один із тих снів, тому я би хотіла дещо з'ясувати. Ти сказав, що спав собі на своєму черепі? О, ні, не на своєму власному, уточнив крук. На чиємусь. На чиєму? Крук божевільно закотив очі. Йому ніяк не вдавалося так влаштуватись, щоб вони дивилися в один бік. Сюзен стрималася від того, щоб рухатися за ним слідом. Звідки мені знати? На них імен не пишуть, просто череп. «Слухай, я працюю на цього черівника, так? Там, у місті. Сиджу на черепі цілими днями і каркаю на людей». Нащо? Бо круг, який сидить на черепі і каркає на відвідувачів, важливий складник черівничого антуражу, як-от величезні опливлі свічки і старе крокодильче опудало, що звисає зі стелі. Ти життя не знаєш. Мені здавалося, усі знають когось, хто знає, бодай щось про щось». Так от, у пристойного черівника може й не бути усіх тих посудин із зеленими рідинами, що побулькають собі в кутку, а от без Крука, який сидить на черепі, крякче. «Писк!» «Слухай, тобі краще про все це поговорити з людьми!» – сказав Крук утомлено. Одне його око знов зосередилося на Сюзан. от тебе в подробиці не посвячуватиме. Щури не розводяться на філософські теми, коли помирають. Так чи інак, я тут єдиний його знайомий, який володіє мовою». «Люди володіють мовою», – перебила Сюзан. «О, звісно», – сказав Крук. «Та з людьми головна заковика. Я би сказав навіть, що головна їхня відмінність полягає в тому, що їм непритаманно прокидатися посеред ночі від писку щорячого скелета, якому закортіло знайти собі перекладача. Крім того, для людей він невидимий». «Для мене видимий». «Он як? Гадаю, отут ми й додлубалися до м'якоті, розкосили горішок, дійшли словом «до суті», так би мовити». Слухай, сказала Сьюзен. я хочу, щоб ти знав, що я в усе це ніскічки не вірю. Я не вірю в смерть щурів у мантії з косою. Він просто перед тобою стоїть. Це не привід у нього вірити. Бачу, ти справді здобула неабиякого світу, відлово завважив Крук. Сьюзен пильно дивилася вниз на смерд глибоко в його очницях запалахкотіли сині вогники. Писк. Штука в тому, сказав Крук, що він знову зник. «Хто?» «Твій дід!» «Дід-лежик? Як він міг знову зникнути? Він же помер!» «Твій, е... інший дід!» «У мене не...» Десь із дна її пам'яті почали важко мови з болота виборсуватися спогади. Щось про коня і про кімнату, де все шепотіло. І ще там, здається, була ванна. І пшеничні поля, але до цього якийсь стосунок. «Ось що буває, коли люди відряджають дітей здобувати освіту!» Сказав крук, замість того, щоб з ними говорити. Я вважала, що мій інший дідусь теж помер, промовила Сюзан. Писк, щор каже, що ти мусиш піти з ним. Це дуже важливо. Сюзан уявила, як над нею тяжіє постать войовничого налаштованої мов Валькірія пане Дубс, яка дурість. Ох, ні. Зараз уже, мабуть, по півночі, а в мене завтра іспити з географії, крук здивовано роззявив дзьоба. «Вухам своїм не вірю!» «Ти справді вважаєш, що я слухатимусь якогось кістлявого щура і говіркого крука? Я пішла!» «Ні, не пішла!» – відрізав Круг. «Жодне створіння з клепкою у голові на твоєму місці не розвернулося би і не пішло! Ти нічого не дізнаєшся, якщо зараз підеш геть! Просто дістанеш освіту!» «Але в мене немає часу!» – простогнала Сюзан. «А, часу! Час – це усього лише звичка!» Час не такий вже і важливий чинник для тебе. Чому? Доведеться самі дізнатися. Нужбо, Писк! Круг збуджено підстрибнув на місці. Можна я скажу? Можна я скажу? Пропищав він і, закутивши очі, знову витріщився на Сюзан. Твій дід... Та-да-да-да! -да -да. Смер... Писк! Колись вона мусить дізнатися. Заважив крук. Смердить? Мій дід смердить? Спитала Сюзан. Ви мене сюди посеред ночі витягли, щоб поговорити про неприємні подробиці старіння? Я не збирався казати, що він смердить. Я хотів сказати, що твій дід... Та-да-да-да... -да -да... Списк! Ну, гаразд, роби, як знаєш. Сюзен відступила назад, доки її двоє сперечалися. А тоді підхопила подоли халати і сорочки і рвнула на переріз через вогкий газон. Вікно було досі відчинене. Вона ступила на підвіконня першого поверху, спромоглася вчепитися за карниз, підтягнутися і залізти у вікно своєї спальні. Там виляглася на ліжко і накрилася ковдрою з головою. За якийсь час вона зрозуміла, що така поведінка не личить розумній людині, але голови з-під ковдри все одно не висунули. Їй снилися коні, карети і годинник без стрілок. «Гадаєш, ми могли би краще впоратися? Писк? Та-да-да-да! -да -да. Писк?» «А як ти хотів? Твій дід смерть? Отак просто? А як же урочистість моменту? Люди полюбляють драму». «Писк!» – завважив смерть щурів. «У щурів все інакше». «Писк!» «Я так розумію час закруглятися», – сказав Крук. «Ми, Круки, не нічні птахи, щоб ти знав». Він почухав дзьоба нагою. «А ти тільки щурів доправляєш, чи мишей? Хом'яків, тхорів та інших подібних також?» «Писк!» «А піщанок? Як там з піщанками?» Писк! Хто ви міг подумати? Ніколи не знав, що є смерть піщанок. Дивовижно, як ви встигаєте їх усіх із коліщаток вихоплювати на бігу? Писк! Як собі знаєш? Бувають люди дня і нічні створіння. Важливо пам'ятати, що нічні створіння – це не просто люди дня, які засиджуються допізна, бо вважають, що це їх робить цікавішими і крутішими. Щоби перейти з однієї категорії в іншу, недостатньо блідого обличчя й товстого шару чорних тіней для повік. Але спадковість, звісно, тут може зарадити. Крук виріс у вічно напіврозваленій і зарослій плющем вежі мистецтв, що височіє над невидною академією у дальній частині Ангморпорка. Круки від природи розумні птахи, і витоки магії, яка зазвичай посилює усе, зробили своє. У Крука не було імені. Тварини зазвичай не переймаються іменами. Черівник, який вважав себе власником Крука, звав його Карком. Але тільки через те, що не мав почуття гумору. І, як усі люди без почуття гумору, тішився наявністю почуття гумору, якого насправді в нього не було. Круг полетів назад до черівника, влетів крізь відчинене вікно і зайняв своє місце на черепі. «Бідося», – сказав він. «Така вона доля», – озвався череп. «Розумію і намагання бути як усі, зважаючи на обставини». «Так», – озвався череп. «Виходь із гри». Доки сам собі хазяїн. От як я скажу. Власник зерносховища Ванкморпорку влаштував чистку. Смерть щурів чув віддалений гавкіт тер'єрів, на нього чекала важка робоча ніч. Доволі важко описати мисленові процеси, що протікали в черепі смертю щурів, чи навіть стверджувати сам факт їхнього протикання. У нього було відчуття, що не варто було залучати крука, але люди в усьому покладаються на слова. Щури не думають наперед, принаймні, в загальному розумінні. У загальному розумінні смерть щурів був дуже і дуже занепокоєний. Про освіченість він якось заздалегідь не подумав. Наступного ранку в Сюзен не виникло потреби вдавати на існування. На географії перевіряли знання про рівнини 100. Капуста. Основні експортні товари рівнини 100. Капуста. Фауну і флору рівнин 100. Усі, хто харчується капустою і не переймається через нестачу друзів. Варто було визначити спільний знаменник, і далі все було ясно. Вихованкам треба було розмалювати контурну карту. Вхід пішли переважно зелені олівці. На обід були мертві пальці і отакий пудінг, які послужили здоровим баластом для пообідніх занять, а саме для спорту. Спортом у пансіоні опікувалася залізна лілі, яка, коли вірити чуткам, голилася і могла тягати гірі зубами. Грім її заохочувальних вигуків розкочувався над майданчиком, і зводилися вони переважно до вріштої мутрясогузькій кусоокі. Панна Дубс і панна Делькрос у такі дні воліли тримати вікна зачиненими. Панна Дубс ковтала підручники з логіки сторінка за сторінкою, а панна Делькрокс вбрала у щось, що вона вважала тогою, і вправлялася в рітміці в спортзалі. Люди дивувалися, як добре Сюзан давався спорт. Принаймні певні його види. Хокей, лакрос і раундрес завжди. Загалом будь-який спорт чи гра, де треба було тримати в руках видовжені предмети і ними замахуватися. Коли Сюзен вела м'яч до воріт з виразом крайньої засередженості на обличчі, воротарки знічувалися і, всерйоз сумніваючись у захисній здатності воротарської форми, падала на землю, а м'яч зі свістом пролітав над ними на рівні пояса. Про загальну людську тупість, на думку Сюзан, красномовно свідчив той факт, що, незважаючи на виняткову здібність до таких ігор, ніхто не хотів її брати до себе в команду. Навіть товстеньких прищавих дівчаток брали охочіше. Це була така кричуща нелогічність, і вона геть не розуміла, чому з нею так чинять. Вона пояснювала іншим дівчатам, як класно вміє грати, і навіть показувала, а тоді говорила, що тільки цілковита дурепа не схоче взяти її в команду. Та з якихось нестерпно нерозумілих причин це не давало жодного результату. Того дня по обіді Сьюзен вирішила взяти відгул. Офіційні правила дозволяли вихованкам піти на прогулянку замість занять спортом, якщо тільки вони йшли гуляти не по одинці. Зазвичай дівчата під час таких прогулянок йшли в місто і купляли смажену картоплю з рибою, в якій-небудь засмальцьований забігайлівці, в тритрояндовому провулку. Смаженого вихованкам у пансіоні не давали, бо панна Дубс вважала це нездоровою їжею, а тому вони розживалися смажниною в місті за першої ліпшої нагоди. Дівчата мусили ходити групами по троє чи більше. Небезпека з умоглядної точки зору пані Дубс не чигає звідусільно дівчат, які ходять більше як по двоє. У будь-якому разі навряд небезпека чагатиме на групу, в якій є принцеса Гагата і Глорія Бабайдоттер. Власники пансіону спершу трохи переймалися, що серед вихованок буде тролиння, але Гагатин батько був царем цілої гори, а царські особи тільки на користь бюджету і репутації. Крім того, як казала пан Надуб з пані Делькрос, це обов'язок пансіону підтримувати тих, хто виявляє прагнення поводитися у справжньому суспільстві, як належить. А ще той трольський цар дуже милий і запевняв, що не в змозі їй пригадати, коли в останній їв мислячу істоту. Зір у був не дуже, тому її звільнили від перебування на сонці і в'язання кольчуг на уроках праці. А от Глорію звільнили від фізкультури через схильність погрожувати всім навколо сокирою. Панна Дубс натякала, що сокира – не дівоча зброя. Та Глорія завважила, що навпаки, бо сокира дісталася її від бабуні, яка все життя прожила з тією сокирою і начищала її щосуботи, навіть якщо не користувалося нею цілий тиждень. У її манері триматися за руків'я було щось таке, що змусило відступити навіть панну Дубс. Щоби показати охочись до компромісу, вона не носила свій залізний шолом, а бороду хоча й не голила, бо не було такого правила, що дівчата мусять згольувати бороду довжиною сантиметрів за тридцять, зате заплітала в коси і вплітала в них стрічки гербових кольорів пансіону. Чомусь Сьюзен почувалася в їхньому товаристві своєю. І панна Дубс навіть обережно висловила схвалення з цього приводу. Як мило, що в Сьюзен є з ким бути, не розли водою. Ця заява спантиличила Сьюзен. Вона й гадки не мала, що хтось може вжити в прямій мові слово «нерозлива вода. Троє дівчат відійшли до Букової алеї вздовж майданчика. «Не розумію цього вашого спорту», – сказала Глорія, дивлячись на зграю задиханих молодих жінок, що стрімголов гасали полом туди-сюди. «Є така трольська гра», – сказала Гагата. «Називається Аргуга». «Як у неї грати?» – спитала Сюзен. «Ну, відриваєш людині голову і копаєш її так і сяк». Взувшись у спеціальні обсідіанові чоботи, аж доки гол не заб'єш, чи голова не лусне. Але в неї більше вже ніхто не грає, – поспішно додала вона. – Мабуть, не грає, – погодилася Сьюзен. – Гадаю, таких чоботів просто більше не шиють, – сказала Глорія. – Якби вони зараз там у аргругу грали, то залізна ділі зараз би бігала і волала «По голові бийте тресу узкі косоки», – сказала Гагата. Якийсь час вони йшли мовчки. – Гадаю… – обережно сказала Глорія, – що вона б так насправді не волала. «Цей, а ви нічого дивного останнім часом не помічали?» – змінили тему Сюзан. «Дивного? В якому сенсі?» – перепитала Глорія. «Ну, як щурів?» – сказала Сьюзен. «Не бачила я тут щурів!» – сказала Глорія. «А я пильно дивилася!» «Ну, в сенсі дивних щурів!» – пояснила Сюзан. Вони якраз були навпроти стайні, – Зазвичай там тримали дві кокони для карети, а протягом навчального року ще й кількох коней, з якими вихованки, їдучи додому, не змогли попрощатися. Є такі дівчата, що під їх страхом смерті не змусиш прибирати у себе в кімнаті. Натомість вони ладні битися за честь, вигрібати гніть зі стаїнь. Сюзан такою надприродною парадоксальністю не вирізнялася. Вона нічого не мала проти коней, але вона не розуміла цього всього умлівання за водилами, вуздечками і путами а також на що міряти їхній зріст п'ядями, коли є цілком зручні сантиметри. Не дивившись на дівчат у рейтузах, які ми тушилися навколо стайні, вона вирішила, що це в них через нездатність зрозуміти принципи роботи таких складних пристроїв, як от лінійка. Вона ще уголос це сказала. «Гаразд», – продовжила Сьюзен. «А Круків?» Щось подмухало її у вухо. Вона різко розвернулася. Посеред двору стояв білий кінь. Чужорідний, мов дешевий спецефект. Він був заяскравим, він світився і здавався єдиним справжнім живим створінням у світі блідих тіней. Порівняно з пузатими поні в тутешних стілах, він був велетним. Навколо коня крутилося двійко дівчат у рейтузах. Сьюзан упізнала Кассандру Лиску і леді Сару вдячну, які майже однаково полюбляли все, що ходило на чотирьох, і казали його, і, і зневажали все інше, а також дивилися всьому світові в зуби і мали неабиякий хист до нескінченного подовження голосних у будь-якому слові. Білий кінь ніжно і ржав до Сьюзан і тицяв носом у її долоню. Тебе звати хропунцем, подумала вона, я тебе знаю, каталася на тобі. Ти мій, мабуть. Я же питаю, казала леді Сара. Хто його господар? Сюзана зирнулася. А? У мене? перепитала вона. Так, це я, ймовірно. Ти. Він був у стілі поряд з буреньким, не знала, що в тебе тут є кінь. Ти знаєш, про що таке треба питати дозволу в пані Дубс? Це подарунок? знайшлася Сюзан. Від е, декого? Гіпопотам спогадів заворушився у мулистих глибинах її свідомості. Цікаво, чому вона так відповіла. Сьюзен не згадувала про діда багато років аж до минулої ночі. Я пам'ятаю стайню, згадала вона. Така величезна, що і стін видно. Мене на тобі катали якось. Хтось мене тримав, щоби не впала, але з такого, як ти, не впадеш, якщо ти цього не схочеш. Ой, не знала, що ти їздиш верхи. Колись так. «За це окрема плата, ти знала? За те, щоб тримати коня?» – сказала леді Сара. Сюзан промовчала. Чомусь вона була майже впевнена, що за все буде заплачено. «У тебе нема збруї!» – заважила леді Сара. Сюзан це розлютила. «Мені й не треба!» – відповіла вона. «Ой, без сідла будеш!» – сказала леді Сара. «А керувати будеш за вуха, так?» Тут вступила Касандра Лиска. Мабуть, не можеш собі дозволити зброї. Ти ж із простеньких. І хай твоя гномиха на мого поні не заглядається. Вона на нього дивиться. Та я тільки дивлюсь, озвалася Глорія. Ти слину пускала, сказала Касандра. Бруківкою зацикотіло, і Сьюзен заскочила Конові на спину. Вона глянула вниз на вражених дівчат, а тоді на загін для вигулу поза стайнями. Там було кілька бар'єрів для стрибків, нічого особливого, просто перекладене на діжках. Без жодного руху з її боку кінь розвернувся, поризькував у загін і попрямував до найвищого бар'єру. Вона відчула, як ураз під нею кінь збігається в густок енергії, різко прискорюється, і от уже бар'єр десь унизу під ними. Хробонець розвернувся і загальмував, переступаючи з ноги на ногу. Дівчата дивилися. В усіх чотирьох на обличчях застиг вираз щирого подиву. «А це так має бути?» – заговорила Гагата. «А що не так?» – спитала Сюзан. «Ніхто з вас раніше не бачив, як коні стрибають?» «Бачили, та тут є один цікавий нюанс!» – почала Глорія в тій зваженій повільній манері, як от коли люди говорять, хвилюючи, що від їхніх слів світ розлетиться на руски. «Він полягає в тому, що зазвичай вони після стрибка приземляються!» Сьюзен глянула вниз. Кінь стояв просто в повітрі. Що заведено казати коням, щоб вони відновили контакти з землею? Такої команди ще не вигадали, бо перед її необхідністю вершницьке сестринство ще ніколи не поставало. Ніби читаючи її думки, кінь порискував вперед і вниз. На мить його копита увійшли в землю, ніби її поверхня була нетвердішою за туман. Але хропунець майже одразу второпав, де має бути поверхня землі, і вирішив стати на неї. Леді Сара виявилася першою, до кого повернувся голос. «Я розповім, пані Дубс, про тебе!» – насило вимовила вона. На мить Сюзан охопив невідомий жах, але жалюгідний тон цієї обіцянки повернув її до тями. — О, справді! І що ж ти їй розповіси? Що ти коня змусила стрибати, і що... Дівчина затнулася, зрозумівши, що збиралася сказати. — От і я так вважаю, — сказала Сюзан. — Гадаю, коні, які в повітрі зависають, це цілковито безглуздя, правда ж? Вона зісковзнула з конової спини і широко всміхнулася до однокашниць. Все одно це проти правил пенсіону», – пробурмотіла леді Сара. Сьюзен відвела білого коня у стайню, вичисила його і поставила у вільне стіло. Щось пошурхотіло у купісіна. Сьюзен Сюзен здалося, що там вирухнулося щось кістяно-біле і зникло. «Ох ці бридких щури, промовила Касандра, помалу оговтуючись. «Чула, як пана Дубс наказала сидівниці розкласти отруту». «Марнотратство», – сказала Глорія. Леді Сара ніби намагалася стримати кипіння думок, що роїлися в її голові. «Слухайте, той кінь насправді ж не стояв у повітрі, правда ж? Коні так не вміють. Коли не вміють, той і не стояв», – відповіла Сюзан. «Зависання», – промовила Глорія. «Ось що це було! Зависання, як у баскетболі!» Аж до прикрого інциденту, в якому була задіяна Сокира, Глорія була капітанкою баскетбольної команди при пансіоні. Гноми не вирізняються з ростом, але із швидкістю в них усе більш, ніж гаразд. Тож гравчині приїжджих команд ледве не зумлівали, коли Глорія нізвідки вистрибувала перед ними високо в повітря. Це точно щось таке? Так. Просто зависання. Так. Людський розум має виняткову здатність до самостілення. Точно такі справи і з трольськими та томськими розумами. Сюзен дивилася на подруг із щирим подивом Усі вони бачили, що кінь стояв у повітрі. І тепер вони старанно витісняли побачене кудись у найдальші комори пам'яті, замикали їх і ламали ключ у замку. «А скажіть на отаке? Я суто з цікавості питаю», – озвалася Сьюзен, досі пильно вдивляючись у купу сіна. «Ніхто ж із вас, певно, не знає, чи є в нашому місті чарівник». «Знайшов нам місце для виступу», – повідомив Толос. «Де?» – спитав вапняк. Толос розповів. «В латному барабані». У латному барабані? – перепитав Вапняк. – Вони там сокирами кидаються. Нам ніхто не завадить, музиканти з гільдій туди не потикаються. Ага, бо вони там членів втрачають. У сенсі їхні члени втрачають там члени, – сказав Вапняк. Нам заплатять п'ять доларів, – сказав Толос. Вапняк замислився. Мені п'ять доларів не завадило б, – зважився він. Третина від п'яти доларів, – виправив його Толос. Вапнякове чоло невдоволено збігалося в складчастість. «Це більше чи менше п'яти доларів?» – спитав він. «Слухайте, а як ми будемо на видноті? У нас же почують?» – сказав Толос. «Я не хочу бути на видноті в барабані», – сказав Вапняк. «Барабан – останнє місце на світі, де я хотів би бути на видноті. Там треба навпаки ховатися за чимсь». «Нам просто треба щось зіграти», – вимовляв Толос. «Що завгодно. Новий тамтешній власник робить велику ставку на розважання публіки». «Я думав, їм однорукого бандита досить». Було, але його заарештували. У Квірмі є квітковий годинник. Має великий попит серед туристів, бо виявляється, що він геть не такий, як вони гадали. Працівники муніципальних служб по всьому мультисесвіту облаштували квіткові годинники, та зазвичай таким людям бракує уяви, а тому годинники їхні були переважно звичайнісінькими квітниками у вигляді циферблатів із цифрами, під якими ховалися годинникові механізми, що рухають стрілками чи метанових кристалів, чи морських анемон. Всюди принцип той самий. Хай там як, а невдовзі все це однаково опиняється під шаром одноразового посуду з-під вуличної їжі і лишених напризволяще пляшок. Так вірмський квітковий годинник був не з таких. Це просто квітник, на якому розсаджено 24 види квітів, ретельно дібраних за часом розкриття і закриття пилісток. Коли Сюзен пробігала повз годинник, пурпурові берізки саме розкривалися, а дамські чорнушки закривалися це означало, що було пів на одинадцяту. На вулицях стало безлюдно. У Квірмі не було нічного життя. Люди, які прибували до Квірма в пошуках розваг, їхали десь інде. У Квірмі все було таке респектабельне, що навіть пси питали дозволу перш ніж піти до вбиральні. Принаймні, на вулицях було майже безлюдно. Сюзен здавалося, ніби вона чує за собою чийсь рух, стукітливе дріботіння, яке раз у раз чулося то з одного боку, брукованої вулиці, то з іншого і джерело цього звуку пересувалося так швидко, що помитити можна було хіба натяк на розмитий силует. Сюзен притишила крок, дійшовши до трояндового провулка. «Десь у трояндовому, поряд із рибним», – казала їй Глорія. Знання про чарівництво в пансіоні не заохочувались. У всесвіті панни Дубс його не існувало. У темряві провулок видавався вкрай непривітним. У кінці на одній зі сторін горів смолоскип. Через нього тіні здавалися тільки чернішими. І от приблизно посеред темного провулка до стіни притулилася драбина, і нею саме збиралася лізти вгору якась молода жінка. Сьюзен її вже десь бачила. Жінка озирнулася на Сьюзен, коли та підійшла ближче, і повелася так, ніби була рада її бачити. «Здоров», – сказала жінка. «Є у вас долар розбити, паночка?» «Даруйте». «Мені хоч би навпіл розбити, тариф у нас зараз півдолара. Або можна медиками, насправді хоч якось». «А, перепрошую, ні». Мені лише 50 пенсів кишенькових на тиждень дають. От гадство. Ну гаразд, спиток не збиток. Наскільки Сюзен було відомо, дівчата, які зазвичай заробляють на життя у провулках, мають інший вигляд. Ця була якась дуже чистенька і м'язиста, скидалася на якусь ніби медсестру, яка асистує лікарям, чиї пацієнти іноді відмовляються вставати з ліжка, бо вважають себе матрацами. А ще вона її таки десь бачила. Дівчина витягла з кишені, плаття, щепці, піднялася драбиною і залізла у вікно верхнього поверху. Сьюзен вагалася. З одного боку ця дівчина поводилася дуже по-діловому, а з іншого невеликий життєвий досвід підказував Сьюзен, що люди, які залазять по драбинах у чужі вікна серед ночі, це саме ті зловмисники, протидіяти яким мають рішучі панянки. І вона могла би, бодай, піти покликати вартового, коли б у глибині провулка не прочинилися двері. Із дверей вивалилося двоє чоловіків, які, ведучи один одного по підруки, руки, радісно пошкотильгали зигзагами у бік більшої вулиці. Сюзан відступила. Ніхто не чіплявся до неї, коли вона не хотіла бути помітною. Чоловіки пройшли крізь драбину. Бо тіла цих двох були не дуже твердими, а звучали вони дуже навіть твердо, або щось було не так із тією драбиною. Але дівчина залізла нею. І тепер лізла нею вниз, ховаючи щось у кишеню. Навіть не прокинулося Ян Голядко мали», – сказала вона. Даруйте? перепитала Сьюзен. Не було в мене 50 пенсів, пояснила дівчина і легко закинула драбину на плече. Але правило є правило, довелося забрати ще один зуб. Перепрошую. Хай там як, а отервинити немає часу. Мені ще 60 на цю ніч лишилося. Нащо мені це знати? 60 чого? Лишилося для чого? Ясно, що дітей. Хіба можна їх розчаровувати? Тільки уявіть їхню личка, коли вони попід свої подушечки позаглядають. Драбина, щипці, зуби, гроші, подушки. Ви ж не чекаєте, що я повірю, ніби ви та сама зубна фея? підозріло запитала Сюзан. Вона торкнулася драбини та була цілком твердою. Не та сама, просто зубна фея. Дивно, що ви про таке не знаєте, сказала дівчина і зникла за поворотом коли Сюзен саме зважилася перепитати. «Чому я маю...» «Бо вона все бачить!» озвався голос за спиною Сьюзен. «Усі впізнають собі подібних!» Вона розвернулася. На підвіконні невеличкого прочиненого вікна сидів круг. «Краще тобі всередину зайти. Цим провулкам і не такі блокають!» «Я вже помітила!» На стіні біля дверей була мідна табличка. Вона повідомляла Це, ве, Сиростін. «Де мене? Не видно. БВО ТАУ Бф. Оце вперше Сюзан чула, щоб метал говорив. «Простенький трюк», – зневажливо зазначив Круг. «Відчуваєш, що ти на неї дивишся, просто...» «Це ВЕ Сиростин. Де мене? Не видно. БВО ТАУ БФ. «Та заткайся вже, а ти просто заходь». «Двері замкнені?» Круг повернув голову і уважно оглянув її одним намистеним оком, а тоді сказав, «І тебе це зупиняє?» «Гаразд, піду знайду ключ». Замить він висунувся з вікна і скинув на бруківку металевий ключ. «А сам Черевник не вдома?» «Вдома, спить, без задніх них хрупе». «Я гадала, вони ночами не сплять?» «Цей не з таких. Філіжаночка какао о дев'ятій, а о п'ять по дев'ятій – в люлю». Але ж я не можу так просто зайти до нього додому». «Чом би і ні. Ти ж до мене прийшла. Крім того, це я тут головний. А той просто чудернацького капелюха носить і водить руками». Сюзан повернула ключ у замку. Всередині було тепло. Усе притаманне чарівникам було на місці. Горно, стіл із різноманітними лабораторними склянками і пучками з зілля, шафа із таксяк запханими на полиці книжками, опудола крокодила звисала зі стелі величезні свічки, що нагадували опливлі згаслі вулкани з воску, і череп із Круком. «Вони це все за каталогом замовляють», – пояснив Крук. «Повір, просто привозять їм величезний ящик». А Гадаєш, вони самі чекають, доки ті свічки так повигорають. Це три дні трудився над ними вправний воскоплав». «Ти все це вигадуєш», – сказала Сюзан. «Крім того, не можна просто так взяти і купити череп». «Певен, ти краще знаєш, у тебе ж освіта», – відповів Крук. «Що ти мені намагався вчора сказати?» «Сказати тобі», – перепитав Крук, винувато схиливши дзьоба. «Ці всі твої та-да-да-да». Крук почухав потилицю. Він сказав, що я не можу тобі розповідати. Я мав просто попередити тебе про коня. Мене понесло. Він прийшов, так? Так. Сядь на нього. Я сіла. Він не може бути справжнім. Справжні коні знають, де земля. Панночко, немає на світі коня справжнішого за цього. Я знаю, як його звати. Я вже на ньому каталася. Круг зітхнув. Чи принаймні видав такий присвіст, який міг би бути зітханням, якби в нього був днедзьоб. Сядь на коня і гідь. Він вирішив, що це мусиш бути ти. Куди їхати? Це не мені знати, а тобі треба дізнатися. Уявімо, що мені стане дурості так вчинити. Може, ти б хоч натякнув, що має статися? Ну, книжки ти, я так розумію, читала. Може, ти колись читала і такі, в яких діти потрапляють до Чарівного Королівства, і там із ними стають всілякі пригоди із гоблінами і таким іншим? Звісно, читала, невдоволено сказала Сьюзен. «Гадаю, що варто тобі в якийсь такий бік скерувати думки!» Сьюзен взяла зі столу жмут зілля і покрутила його в руках. «Я на дворі бачила жінку, яка казала, що вона буцім та сама зубна фея». «Та куди? Це не могла бути та сама зубна фея. Їх тут принаймні три». «Але ж їх не існує. Тобто я не знала, я гадала, що це просто казка, як піщаний чоловік чи батько вепер. Згідно з сільською легендою, принаймні легендою з тих місцевостей, де свині відіграють важливу роль у домогосподарстві, батько Вепр є міфічним персонажем, який на вепроніч гасає від хати до хати на грубих санях із чотирма дикими кабанами в упряжці і дарує сордельки, кров'янку, копчені свинячі обрізки і шинку всім дітлахам, які добре поводилися протягом року. Він весь час каже «Хо-хо-хо». Нечемні діти дістають мішок із сирими кістками скривавленими, ніби їх от щойно хтось об'їв. За цими дрібними подробицями можна зрозуміти, що такі казки вчать не так чекати на подарунки незачемність, як не бешкетувати і боятися усіляких кровожерливих бабаїв. Є навіть пісенька про такі кістки. Починається зі слів «Свого носа ти не пхай». Кажуть, що легенда про батька Вепра пішла від одного короля, що якось зимової ночі просто собі проходив, за його словами, повз дім трьох молодих жінок і почув, як вони плачуть, бо не мають їжі, щоби відсвяткувати середину зими, як усі. Цар пожалів їх і закинув у вікно торбину з ковбасами. Добряче поцілив у голову однієї з них, та такі уточнення не привід псувати гарну легенду. «Он як», – сказав крук. – «то ми вже не такі упевнені». Уже не такий у нас ревно декларативний тон, так? Уже трохи менше цих твоїх не існує, і трохи більше я не знала, еге ж? Усім відомо. Тобто нелогічно, що десь існує літній чоловік із бородою, який усім дарує сосиски і тельбухи на випроніч, хіба ні? Про логічність нічого не скажу. Я логіки не вчився, сказав крук. Усе життя на черепі сидіти теж не дуже логічно, але я так живу. «І не може існувати якийсь там піщаний чоловік, який ходить і розкидає пісок, що потрапляє дітям в очі», – вела далі Сюзан, але вже менш упевнено. «Не може влізти стільки піску в один мішок». «Може, може». «Мені краще піти», – сказала Сюзан. «Пан Дубс завжди перевіряє спальні у півночі». «Скільки у вас там спалень?» «Близько тридцяти, здається». «Ти віриш, що вона їх усі одразу перевіряє у півночі, а в батька вепра ні? Мені так чи інак треба йти. Дякую. Замкни двері і закинь ключ у вікно, сказав крук. Коли Сюзен пішла, в кімнаті запала тиша, хіба за винятком потріскування жаринок у пічі. А тоді череп сказав Ох, і молодь пішла. Скажи. Це все через освіту. відповів крук. Забагато знати небезпечно, сказав череп. Набагато небезпечніше, ніж знати зовсім трішки. Я за життя так завжди казав. «І коли це було?» «Не пригадаю. Здається, я був дуже обізнаним, можливо, учителем, цією філософом, якимось таким. А от тепер от на столі в чарівника, і ворон мені саре на голову». «Яка глибока алегорія!» – завважив Крук.